І справді, зненацька дещо сталося. Хтось, невідомо чому, подзвонив у двері. Вона на мить замислилася. Може, взагалі не підходити. Вона вже перевдяглася в спальний одяг, хоча була тільки 9 вечора. Ніяково показуватись іншим у величезній футболці з написом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 Це все було правдою, і вона уявила себе збоку. Зокрема, ненафарбоване обличчя, так сяк зав'язаний у хвіст волосся і той самий зелений вельветовий сарафан, який купила в секунді і щодня вдягала на роботу. І все це на тлі загальної втоми та відчаю. І вирішила, що це цілком підтвердить її слова.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 Нора вже давно забула, як можна бути такою Продавчиня перехилилася через прилавок, спершись на нього ліктями. Наче Нора – лемур у зоопарку угу. А я Керрі Енн, зі школи тебе пам'ятаю Плавчиня – супермозок Цей, як його, містер Блентфорд. Він же колись на твою честь загальні збори скликав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 як вона робила два дні тому. Вона хотіла подати жебракові милостиню, але зрозуміла, що в самої грошей немає. «Не віжай носа, Люба, цього може ніколи й не статися», сказав хтось. «Та нічого взагалі ніколи не ставалося», подумала Нора. «Ось у чому річ». За п'ять годин до того, як Нора вирішила померти, Дорогою додому у неї в руці завібрував телефон. Може, їзі. Може, Реві сказав братові, щоб він їй зателефонував. Та ні. О, здравствуйте, Дарін. Голос стривожений. Де ви були? А вона ж зовсім забула котра година. У мене був дуже кепський день, вибачте, будь ласка. Ми годину чекали на вас біля квартири. Я можу провести урок із Лео, щойно повернуся. Буду за п'ять хвилин. Уже пізно. Тепер він три дні буде в батька. Ой, вибачте, мені так прикро. Нора була як водоспад вибачень. Сама тонула в них. Правду кажучи, Норо, він уже й сам збирався припинити заняття. Але ж у нього талант. І йому дуже подобалося, але він надто зайнятий. І спити друзі, футбол, від чогось доводиться. Він дійсно обдарований хлопець, та я б з нього чорт шопена зробила, будь ласка. Глибоке-глибоке зітхання. До побачення, Норо. Норо уявила, як земля розверзається під нею і вона провалюється крізь літосферу, крізь мантію до самого внутрішнього ядра, стиснутого міцного нечутливого металу. За чотири години до того, як Нора вирішила померти, вона проходила повз свого старенького сусіда, містера Бандержі. Містерові Бандержі було 84. Дідусь крихкий але трохи більш рухливий після того, як йому зробили операцію на стегні. «Жахлива погода на дворі, чи не так?» «Так», – пробурмотіла Нора. Він поглянув на клумбу. «А півникам хоч би що?» Вона подивилася на кущі фіолетових квітів, вичавивши з себе усмішку і замислившись, чим вони взагалі можуть її розрадити. Очі старого за скельцями окулярів були втомлені. Він стояв біля дверей, шукаючи потрібний ключ. Здавалося, навіть пляшка молока в господарчій турбі для нього заважка. Не часто його можна було побачити не вдома. До його квартири Нора не раз навідувалася перший місяць сусідства, допомагала замовляти продукти через інтернет а сказав він, «у мене хороша новина. Тепер не потрібно, щоб виходили по мої ліки. Хлопчик з аптеки живе близько, і він каже, що все мені заноситиме». Нора спробувала відповісти, але не могла підібрати слів, просто кивнула. Йому вдалося відімкнути двері, потім він їх зачинив повернувшись у храм пам'яті своєї любої покійної дружини. Ну от і все. Нікому вона не потрібна. Зайва у всесвіті. У квартирі стояла тиша, гучніша за будь-який звук. Пахло котячим кормом. Досі стояла вольтерова миска. Половину їжі в ній він залишив. Нора налила собі води, проковтнула два антидепресанти і замислено подивилася на решту таблеток. За три години до того, як вона вирішила померти, вся душа в неї боліла від жалю, відчаю. І біль віддавав чомусь у груди, руки й ноги. Наче всю її населив. Це нагадувало їй. Усім без неї краще. Наближаєшся до чорної діри, і гравітація тягне тебе в похмуру темну дійсність Думка була як нескінченний розумовий спазм. Терпіти заважко, уникнути бракує сили. Нора поглянула свої сторінки в соцмережах. Ні повідомлень, ні коментарів, ні нових підписників, ні запитів на дружбу. Вона Антиметрія, тільки з доважком у вигляді жалю до себе. Зазирнула в Інстаграм і побачила, що всі навчилися жити, крім неї. Написала щось безглузде на Фейсбуку, яким уже фактично не користувалася. За дві години до того, як Нора вирішила померти, вона відкоркувала пляшку вина. На неї з полиць дивилися старі підручники філософії. Примарні сліди університетських часів, коли життя ще було можливе. У вазонах – юка і три маленькі приземкуваті кактуси. Нора подумала, що бути нерозумною формою життя, яка цілий день сидить у горщику, це, мабуть, значно простіший спосіб існування. Вона сіла за маленьке електричне піаніно, але нічого не стала грати. Нора подумала, як могла б сидіти поруч із Лео, розучувати з ним прелюдію Мі -мінор Шопена. Щасливі моменти можуть обернутися болем. Це тільки питання часу. Є такий заїжджений музичний вислів. У піаніно немає зайвих нот. Але її життя... Безглузда какафонія П'єса, яка могла рухатися в чудових напрямах, але так нікуди і не прийшла Час минав, вона дивилася в простір Після вина вона зрозуміла все абсолютно чітко Вона не призначена для цього життя Кожен крок помилковий, кожне рішення жахливе Кожен день вона ховалася від того, ким себе мислила. Плавчиною, музиканткою, філософинею, дружиною, мандрівницею, гласіологом, щасливою, любою. ніким. Навіть із роллю хозяйки кота не впоралася чи з роллю вчительки музики годину на тиждень, чи людини, здатної вести розмову. Таблетки не діяли. Вона допила вино, всю пляшку. «Я скучила за тобою», – сказала вона в простір, наче поруч із нею в кімнаті були духи тих, кого вона любила. Вона набрала брата і лишила голосове повідомлення після того, як він не відповів на дзвінок. «Я люблю тебе, Джо. Просто хочу, щоб ти це знав. Ти нічого не міг вдіяти. Річ у мені. Дякую, що був моїм братом. Я люблю тебе. Прощавай». Знову пішов дощ, тож вона сіла перед відчиненими жалюзі, Задивилася на краплі на склі Була одинадцята двадцять дві Одна річ відчувалася цілком певно Вона не хоче, щоб не ставало завтра Нора підвелася Знайшла ручку і папірець Нора вирішила, що саме час померти Дорогі всі і будь-хто. У мене були умови зробити своє життя вартісним. І я їх змарнувала. Через моє власне недбальство і невдачі світ відвернувся від мене. Тож цілком зрозуміло, що мені слід піти зі світу. Якби я відчувала, що лишатися можливо, то лишилася б справді. Але не відчуваю, тому не можу інакше. Я погіршую людям життя. Я не маю чого вдіяти, вибачте. Будьте добрими один до одного. Прощавайте, Нора.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 і відскочила. Обережно, сказав їй хтось. І Нора озирнулась подивитися, хто це. Будь ласка, тут потрібна обережність. Жінка з'явилася наче не звідки. Стильно вдягнена, коротке сиве волосся, темно-зеленого доласка. Було їй років 60